Ezen beride bat aipatu behar dugu, lehenitxia hori aurreratu dugu, mila bederatzi eronda berroita zortziko urterriago eita marrean, iltzuten Mahatma Gandhi, Indiako independentziaren aita, eta batez ere, edozein helburu lortzeko bakebideak aldarrikatu zituen gizona. gandik, Ego Afrikan induen eskubideen alde zuen, Indian independentzia aldarrikatzeaz gain, kasta bahuenek, bizarte antolaketan zerresana bazutela zuen beti, Mahatma Gandhi, Juan Osamigil, hartxaldeon. Old Gaur berro eta hemezortzi urte bete diira Mahadma Gandhi ilzutelan bere mezu eta ideien aurka zegoen inndu batekin zuen tiroka bere etxabidean. Ilketak handitu gin zuen Gadhien hirudia baina bizizenean ere, Indiarrek, britainrek eta ezagutu zuten guztiek mirestu eta respetatu zutela esan genezake. Mohandas, Karamtsan Gandhi mila zorziehun deiru eta beratziiko urriak bi jaio zen Indiako porbandar irian. Hamhir urte zituela ezkondu zen Adin be zeukan eskato batekin eta lausemealaba izan zituzten. Londresen, zuzenbide ikasketak egin zituen ondoren Indiala itzuli zen abokatura egiteko, baina handik biurtera EU Afrikan eskenini zioten lan postuton hartu zuen. Hogeta bat urte egin zituen Ego Afrikan eta hanekin zion ondoren hain ezagun egin zen jokaera. Eta aldarrikapenari edozen helburu lortzeko kemena behar da. Ez de indarkeri erabili behar eta beti egia izan behar dugu ardatz eta ipar. Mila 1915ean Indiara itzuli zen eta mugimendu nazionalistaren buru bihurtu eta bere ohko dotin erabili zuen hemen ere Bretania hondiaren gaindik independentzia lortu alizateko. Sarri iramazuten preso 7 urte pasazituen kartzelan baina beti zion horreazela, kartzelara joatea helburu zuzen batean gati bazen. 1200 bero eta zazpian Indiak independentzia lortu zuen eta bitan banatu zuten, India eta Pakistan. Hinduistak zidan eh, nahusi Indian eta musulmanak Pakistanen. Gandik uste eta aldarekatu zuen bi erligioek elkarrekin bizi behar zutela, baina horren aurka zenbatek hil zuen tiroka. Mahatma gandiriburuz esan daiteken guztia esan eta idatzi da segurunera. Berak zuen sekulon onartu Mahatma deitzea, anima haundi esan nahi duelako eta hori beretzat gehiagizelako. Umile izan zen, eta bere elburuen aldeko jokaera azken muturrean eramateko prest izan zen beti. Sarri izan zuen, prest bere bizitza Indiaren independentsiaen alde mateko, baina sekula eta ezergatik etzio lain hori bizitzakenduko. Elburua baino asko zere garrantzitsua bazen beretzat zebidetatik lortzen den naide. Hori, indarkeria eza eta egia izan ziren bere dotrinaren zutaben ausiak helburuak lortzeko goseugalak egin zituen eta gehienez eta lortu zituen. Gobernu Britanarra eta bere etsaiak etzielako aurka egiten ausartzen, ziur aski, garai hartan ganditzen munduko gizaki bizi ezagunena eta Ego Afrikan induen eta beltzen egoera penagarria eslatu zuen. Indian independentzia aldarrikatzea zaparte, kasta edo gizatalde talde aulenen eskubideak izan zituen helburu nagusi. Herri eta uen arteko Elkarlana eta elkarbiitza aldarrikatu zituen beti, baina azkenean hori ezinezkoa eta gorrotagarria zela uste zuen batekin zuen tiroka taldea notoitzae in ondoren etxere untzean.